Sardinak kasolan, osagaiak, kilo bat sardina, lau patata, bitipula, bibaratzuri tal, piper berde bat, piper gorri bat, pepermin bat, olio pizka bat, gatz pizka bat, eta baso bat zagardo. Nola prestatu? Garbi itsasu sardinak, kenitxasu ezurrak patatak zuritu behar dira. Zuritu ondoren zeatu panadera erara. Ipinezazu olio sartarin batean zu bizian, eta geitu baratsuriak satituta eta piperminia. Satitu piperberdea, pipergorria eta tipula. Barazki guztiak oliotan erregozi behar dira. Egoztenot utzi dena eta ondoren gehitu sagardoa, Gatz pixka bat ipin behar da. Hori egin osteansari tsasu sardinak emeki emeki. Ken zutatik hamar minuturen ostean hutse goraera.